Обощар. Това е историята на един беден обощар, който живеел в едно малко селце с жена си. В селото нямало толкова работа и скоро останал без пари дори и за храна. И така един ден той решил и казал на жена си: Повече не мога да стоя така. Тук нямам никаква работа. Трябва да опитам късмета си в големия град. Може там да си намери някоя хубава работа. ти отишъл в големия град. Вървял по улиците и викал. Купете си нови обувки! Купете си нови обувки или донесете старите си, за да станат като нови! Купете си лъскави нови обувки! Купете си нови обувки! Купете нови обувки! Първият ден обощарят нямал работа. На следващият отново тръгнал по улиците на големия град, като викал: Купете нови обувки! Купете си обувки! Една жена го повикала: Господин Обощар, моля те, поправи тези обувки. Разбира се, госпожо. Обощарят седнал на прага пред къщата и закърпил обувките. Ето, госпожо, обувките са готови. Калко! Една медна монета. Заповядай. Той взел парите и си тръгнал. Щом стигнал до следващата улица, друга жена го повикала и го помолила да поправи обувките й. Ето няколко чифта обувки. Моля те да ги поправиш. Обощарят поправил обувките, взел парите и си тръгнал. Днес изкарах доста пари. Ако работя все така, скоро ще събера достатъчно и ще си купя магаре. Работил много усилено и след няколко дни имал четири златни монети. С две от тях си купил магаре и решил да се прибере от дома. На следващия ден събрал всичкия си багаж и потеглил към къщи. По пътя си минал през една гора, където видял банда кръцки. Господи, спаси ме! крътците ще вземат всичките ми пари и аз отново ще бъда беден. Какво да правя? Обощарът бил много умен човек. Не се оплашил и измислил план. Вързал едната златна монета на врата на магарето и продължил напред. Крътците го пресрещнали. Давай, парите! Хайде, бързо! Чакайте! Аз да, съм един беден обощар. Нямам нищо друго, освен това магаре. Моля ви, поснете ме. Щом чуло това, магарето изревало и златната монета от врата му паднала на земята. Така ли? Тогава откъде се взе тази златна монета? Как смееш да ни лъжеш? Спрете, спрете! Добре, ще ви кажа. Това магаре дава злато. Ето откъде идват парите ми, Добре, продай ни магарето и ще те пуснем да си ходиш. Не, за нищо на света. Ако го продам, ще остана без нищо. Ще ти дадем 50 златни монети за него. Добре, но трябва да се въртите и при всеки един от вас да стои по един ден. В противен случай ще се сбиете за парите. Обощарят продал магарето и тръгнал към дома. Бил толкова щастлив, че получил златните монети. С парите си купил птице ферма. През това време кръците стигнали с магарето до скривалището си. Главатарят им казал «Като главатар на бандата, аз пръв ще взема магарето при мен». Кръците се съгласили с главатаря си и през нощта магарето останало в понюшнията с него. Той искал да вземе парите, още щом се събуди. На сутринта, когато станал, видял, че в конюшнята нямало нищо. Претърсил навсякъде, но нищо не намерил. Разбрал, че обуштарият ги е измамил. През това време дошъл един от кръците. Главатарио, ти си взел златото. Кажи ни колко монети ти даде магарето. Сам ще разбереш, когато до вечера вземеш магарето при теб. Главатарят не казал нищо на никого, защото искал да се увери, че е прав. Един по един краците взимали магарето при себе си и никой не получил нищо. Всички разбрали, че са измамени. Главатарят ги извикал при себе си. Обощарят ни измами! Сега ще му дадем урок. Розата ни това, обикновено магане за 50 златни монети. Трябва да си върнем парите обратно и да го накажем за това, че ни направи глупаци. Да, да тръгваме. Кръците се запътили към дома на обощаря. Той работал в градината. Видял, че те идват и се втурнал към къщата, за да каже на жена си. Чуй ме внимателно. Когато дойдат кръците, ните попитат за мен. «Ще им кажеш, че съм в градината. После изпрати кучето ни Майло да ме повика». След като казал това, се скрил зад къщата. Малко след това пристигнали и кръците. «Къде е обуштаря? Повикай го! Искаме да си поговорим с него!» Той отиде в градината. Ще изпрати кучето да го повика. «Майло, иди и извикай, господаря си. Кажи му, че някакви хора искат да го видят». Това какво беше! Майло наистина ли ще повика мъжът и да дойде? Разбира се, той е всичко разбира. Когато искам да говоря с него и той е в градината, просто изпращам Майло при него и той му предава съобщението ми. Докато краците разговаряли с жената на обощаря, той се появил. О, ти ли си? Майло ми каза, че си искал да говориш с мен. Нищо не получихме от магарето. Ти ни излага и ни измами. Чуи ме, явно е станала някаква грешка. Всичко, което имам, го дължа на магарето. Добре, вярваме ти, но трябва да ни продадеш и кучето. Не, за нищо на света не мога да го продам. Ще ти платим 40 златни монети за него. Обуштарят първо се дърпал, но после се съгласил да им продаде кучето. Кръците взели майло и си тръгнали. Когато пристигнали в пещерата, главатарят им казал, че кучето ще остане първо при него. Останалите го послушали и си тръгнали. Главатарят повикал дъщеря си Камила. Слушай, Камила, отивам на работа. Ако някой дойде да пита за мен, изпрати майло да ме повика. Добре, татко. След известно време, дошъл един човек и помолил дъщерята на главатаря да извика баща си. Чакай, малко, е сега ще го извикам. Майло, иди и кажи на баща ми, че го търсят. Майло побягнал от дома на крадеца и вместо да отиде при главатаря на крадците, се върнал право при обощаря. Когато главатарят се прибрал вкъщи вечерта, Видял, че Майло го няма. Сетил се, че се е върнал обратно при господаря си. Затова отишъл при обощаря. Майло, притепли ли е? Да, ето го. Сигурно много му липсвам. Дай му малко време и ще започне да те приема като свой господар. Главатарят взел Майло обратно и го дал на един от кратците за следващия ден. Майло преминал през всички членове на бандата, но всеки ден се връщал при обощаря. Всички разбрали, че отново са измамени. Започнали да спорят. «Повече няма да ни разиграва! Ще го науча с този обощар!» Кръците отишли в къщата на обощаря и изобщо не го слушали какво им казва. Сложили го в един чувал и решили да му дадат урок. Обощарят стоял тихо в чувала. По пътя минали покрай един храм. Един от кръците казал: Главатарио, много е горещо. Нека спрем за малко в храма. Можем да почакаме до вечерта и да свършим работата. Те го оставили отвън и всички влезли в храма. Той бил на върха на един хълм. Минал един сминар. Том чул гласа на свинаря, на обощаря му хромнало нещо и започнал силно да вика. «Няма да го направя! Няма да го направя! Пуснете ме! Искам да си ходя!» Свинарят чул виковете на огощаря и се доближил. Опитал го. Я чакай, приятелю! Какво е станало? Какво не искаш да направиш? Кой те сложи в чувала?» Искат да ме оженят за царската дъщеря, но аз не искам да се женя. И защо? Да не си луд! Аз, ако бях на твое място, щях веднага да се оженя за принцесата. В такъв случай ела и влез в чувала. Иди и се ожени за принцесата. Наистина ли? Разбира се, но първо ме посни навън. Свинарът извади лобощаря от чувала, и самият той влязал в него. Обощарят го вързал, взел свинете му и се махнал оттам. Вечерта крътците излезли от храма, взели чувала и потеглили. Хайде да го хвърлим в калта. Това ще му бъде за урок. Крътците го хвърлили в калта и си тръгнали. Докато се връщали по пътя, срещнали обощаря и останали стъписани. Как се зова тук? Под калта има вълшебно място, което е пълно със злато и тези прасета го пазеха. С тях на помощ излязох и взех малко злато със себе си. Сега се връщам да нощувам там. Чакай, заведи ни на това вълшебно място. И да не си посмял да пипаш от златото. Но аз... Не ми противоречи! Добре, щом настоявате? Бандата кръцци с обощаря отишли до мястото. Ако искате златото, трябва да се завържете в човал. Крътците направили това, което той казал. Обощарът ги бутнал всички в кълта и пуснал прасетата при тях. Ей, ти пак ни измами! Братко, пусни ни! Повече няма да те тормозим! Не ни оставяй така! Моля Моля те! краците не спирали да викат, а прасета ритали. Като видял това, обощарят взел да се смее и поел към дома. След това заживял спокойно и щастливо със своята жена.